Коли наші емоції піняться та киплять, коли ми відчуваємо, ніби маємо щось робити з кимось, бо більше цього не витримаємо. Коли ви на вглосинці і здається, що вона вже достатньо потріпана. І коли ми вважаємо, що більше не можемо жити з проблемою, з якою намагалися вжитись. Настав час для відділення. Ви навчитесь визначати, коли варто відокремитись». Ось гарне правило, яке легко запам'ятати. Вам найбільше потрібне відділення тоді, коли здається, що це найменш імовірна чи можлива річ, яку лише можна зробити. Цей розділ я закінчу реальною історією. Якось після опівночі пролунав телефонний дзвінок. Я лежала в ліжку і поки брала слухавку, роздумувала над тим, хто ж може телефонувати мені у такій годині. Подумала, що це мало би бути щось термінове. Певним чилом, то була і нагальна справа. Телефонувала незнайома людина. Вона протягом всього вечора телефонувала різним друзям, намагаючись знайти розраду. Очевидно, що їй не вдалося цього знайти. Хтось дав їй чийсь номер телефону, а та людина дала їй ще чийсь номер телефону, а вже та запропонувала зателефонувати мені. Щойно відрекомендувавшись, ця жінка почала пафосний монолог – Її чоловік ходив до алкоголік Анонімус, він розлучився з нею, а тепер зустрічався з іншою жінкою, тому що хотів знайти себе, ба більш. Перш ніж її покинути, він поводився справді по-божевільному, бо й не ходив на зустрічі клубу. І вона думала, чи не поводиться він тепер як не розуму через те, що зустрічається жінкою, яка суттєво молодша за нього». Спершу я не могла дібрати слів, а потім мені складно було встановити слово, вона говорила і говорила. І зрештою запитала, чи не думаєте ви, що він хворий? Чи не вважаєте ви, що він поводиться божевільно? Чи не спадало вам на думку, що з ним слід щось робити? Можливо, відповіла я. Але очевидно, я не можу цього робити, і ви теж не можете, я більше хвилююсь за вас. Що ви відчуваєте, що ви думаєте, що потрібно вам, щоб попіклуватись про себе? Мені слід сказати вам те саме, дорогий читач, і я знаю, що у вас є проблеми. Розумію, що чимало з вас переповнені жалем і турботами через певних людей у вашому житті. Чимало з них можуть руйнувати себе, вас і вашу родину просто на ваших очах. Але я нічого не можу вдіяти, щоб контролювати цих людей, і ви, мабуть, теж не можете зарадити справі. Якби могли, то, мабуть, це вже б зробили». Відділіться, відокремтеся з любов'ю чи через злість, але намагайтеся це зробити. Я знаю, що це складно, але з часом стане легше. Якщо ви не можете повністю відпустити, спробуйте зависнути, розслабтесь, сядьте, а тепер зробіть глибокий вдих. Увага прикута до вас. Завдання. Перше. Чи є у вашому житті проблема або людина, через яку ви надмірно хвилюєтесь? Напишіть про цю людину або проблему. Напишіть стільки, скільки вам потрібно, щоб забрати її з вашої системи координат. Коли напишете все, що вам слід було висловити про цю людину або проблему, зостарайтесь на собі, що ви думаєте, що відчуваєте. 2. Якої ви думки про відділення від цієї людини або проблеми? Що може статися, якщо відділитесь, чи станеться це в будь-якому випадку, як стан прив'язаності, хвилювання, одержимості, бажання контролювати допомагав до того? Три, якщо у вашому житті немає такої людини або проблеми, що ви б робили зі своїм життям інакше, ніж ви це робите зараз? Як би ви поводились або почувалися, на кілька хвилин уявіть. Якби ви жили своїм життям, почувалися та поводились таким чином, і це попри вашу нерозв'язану проблему. Уявіть, що ви особисто вкладаєте ту особу або проблему, через яку ви стурбовані у Божі руки. Уявіть, що його руки тендітно та любляче тримають ту особу або охоче приймають ту проблему. А тепер уявіть, що його руки тримають вас. На цю мить все добре, усе саме так, як і мало бути». Все добре. Навіть краще, ніж ви думаєте. 6. Не дозволяйте першому ліпшому вітру здувати вас. Все просто. Слоган програми «12 кроків». Я – реакціонерка. Одного дня, коли я сиділа в себе в офісі, ця думка глибоко засіла в моїй свідомості. Я чула, як люди обговорювали реагування, однак до того моменту не розуміла, як потужно реагувала я. Я реагувала на почуття, поведінку, проблеми та думки інших людей. На те, що вони могли відчувати, думати або робити. На мої власні почуття, думки, проблеми. Здавалося, що моєю сильною стороною було реагування на кризи. Я вважала практично все ними. І надмірно реагувала. Прихована паніка, яка межувала з істерією, кипіла у мені, Майже весь час. Іноді я недостатньо реагувала. Якщо проблема, перед якою я поставала, була важливою, я часто використовувала інструмент заперечення. Реагувала практично на все, що потрапляло в зону моєї свідомості або оточення. Все моє життя було реакцією на життя інших людей, їхні бажання, проблеми. Невдачі, успіхи і особистості. Навіть моя низька самооцінка, з якою я носилась, ніби зі смердючим мішком сміття, була реакцією. Я була схожа на ляльку, з якої звисали стрічки, ніби закликаючи або дозволяючи кожному смикати за них. Більшість співзалежних є реакціонерами. Ми реагуємо злістю, провиною, соромом, самоненавистю, хвилюванням, болем – Жестами контролю, вчинками турботи, депресією, відчаєм і шаленством. Ми реагуємо страхом і неспокоєм. Дехто з нас реагує так сильно, що присутність поряд з іншими людьми спричинає біль, а присутність у великій групі людей – муку. Реагувати та відповідати на наше середовище є нормальним явищем. Реагування – частина життя – це частина взаємодії і це частина природи, життя та людини. Однак ми дозволяємо собі надто засмучуватись та надто відволікатись. Малі речі, великі речі – все може вибити нас з колії. І те, як ми відповідаємо після нашої реакції, часто не йде нам на користь. Ми, можливо, почали реагувати та відповідати поспішно та примусово, так що це спричиняє нам біль. Для того, щоб ми відчували біль, нам просто достатньо відчувати негайність і примусовість. Тримаємо себе в стані кризи, припливає адреналін і м'язи напружуються, готуючись реагувати на невідкладні стани, які зазвичай такими не є. Хтось що робить, тому ми повинні зробити щось у відповідь. Дехто щось каже, тому ми маємо сказати щось у відповідь. Хтось певним чином почувається, тому і ми повинні почуватись певним чином. Ми поринаємо перше, ліпше почуття, яке постає на нашому шляху, а потім борсаємось в ньому. Нам щось спершу спадає на гадку, а потім ми цього обдумаємо. Кажемо перше, що закрутиться на язику, а іноді шкодуємо через це. Робимо перше, що спадає на гадку, зазвичай не роздумуючи над цим. Саме в цьому полягає проблема, ми реагуємо, не обдумаємо. Не даємо собі нагоди подумати над тим, як повинні вчинити та як хочемо врегулювати ситуацію. Наші емоції та манери поведінки опинились під контролем і управління кожної людини та всього в нашому оточенні. Ми опосередковано дозволяємо іншим казати нам, що слід робити. Це означає, що ми втратили контроль. Нас контролюють. Коли ми реагуємо, то відмовляємось від нашої особистості, Богом даної сили мислити, відчувати та поводитись так, як найкраще для нас. Дозволяємо іншим визначати, коли ми будемо щасливі, коли відчуватимемо спокій, коли будемо засмучені, що ми скажемо, подумаємо і відчуємо. Віддаємо примхам нашого оточення наше право почуватись спокійно. Ми подібні до купи паперу – посеред урагану, яку здуває будь-який вітер. Ось приклад того, як я зазвичай реагую. Таких реакцій багато. Мій офіс розташований у мене вдома, і я маю двійко малих дітей. Іноді, коли я працюю, вони починають скаженіти в іншій кімнаті. Б'ються, бігають, розкидають все по дому, п'ють і їдять все, що є на кухні. Моєю першою інстинктивною реакцією є крикнути на них «припиніть». Друга реакція ще трохи покричати. Це починається само собою. Реагувати так здається легшим ніж покинути офіс, перейти через пральню і піднятись по сходах. Це також здається легшим, ніж знайти трохи часу, щоб обдумати, як я хочу владнати цю ситуацію. Проблема ось у чому. Лемент і Крик не працюють, насправді так не легше. Через це починає боліти горло, а діти розуміють, як зробити так, щоб я сиділа собі в офісі і верщала звідти». Реагування зазвичай не працює. Ми реагуємо занадто швидко і з перебільшеною інтенсивністю та нестійністю. Вкрай часто можемо в такому стані зробити щось дуже добре. Я вірю, що іронія полягає в тому, що ми не покликані та не маємо робити щось в такому стані. В нашому житті ми мало що можемо зробити в цьому стані краще, ніж тоді, коли перебуваємо в стані спокою. Лише кілька ситуацій, хоч би як не здавалося, що вони цього вимагають, можна владнати, коли стаємо навіженими. Тоді чому ми так робимо? Ми реагуємо тому, що занепокоєні та боїмося того, що сталося, що може статись та що відбувається. Багато хто з нас реагує так, ніби все перебуває в стані кризи, тому що ми так довго жили з багатьма кризами, що кризова реакція стала звичкою. Ми реагуємо, бо думаємо, що все не повинно відбуватися так, як це відбувається. Бо ми погано почуваємось, бо більшість людей реагує, бо думаємо, що маємо реагувати, а ми не повинні. Ми не повинні так боятися людей, вони такі самі люди, як і ми. Ми не повинні відмовлятися від свого спокою, це не допоможе. Коли ми спокійні, у нас наявні ті самі факти та ресурси, як і тоді, коли шаленіємо та скаженіємо. Насправді, у нас тоді ще більше ресурсів. Тому що наші думки і емоції можуть працювати краще в критичний час. «Ми не повинні відмовлятись від нашої сили мислити та почуватись за когось або щось. Цього від нас також не вимагають. Ми не повинні сприймати все занадто серйозно. Себе, події та інших людей ми роздмухуємо свої почуття, думки, дії та помилки». Те саме робимо з почуттями, думками та діями інших людей. Ми кажемо собі, що все погано, жахливо, трагічно. Це все кінець світу. Багато що може бути сумним, занадто поганим і неприємним, але кінцем світу є лише кінець світу. Почуття мають велике значення, але це лише почуття. Думки мають велике значення, але це лише думки. І в нас усіх чимало різних думок, і вони постійно змінюються. Важливим є те, що ми кажемо та робимо, і те, що кажуть та роблять іншим. Важливо, однак, світ не залежить від чиїхось слів чи дій. І якщо особливо важливо, щоб щось було зроблено чи сказано, тоді не хвилюймося, це станеться. Розслабмось, даймо собі і іншим трохи простору для рухів, для слів, для того, щоб вони були тими, ким вони є, були людьми. Дозвольмо жити тривало. Даймо собі змогу насолоджуватись ним». Ми не повинні сприймати поведінку інших людей за відображення нашої власної цінності. Ми не повинні ніяковіти, якщо той, кого любимо, вирішив погано поводитись. Реагувати так нормально, але ми не маємо й надалі ніяковіти, особливо якщо хтось інший вирішує погано поводитись. Кожна людина несе відповідальність за свою поведінку». Якщо інша людина погано поводиться, дозвольмо йому чи їй відчувати зніяковіння за себе самого чи саму. Якщо ви нічого не зробили, через що мали б ніяковіти – тоді не ніяковіти. Я знаю, що це складно, але це уміння можна постійно поліпшувати. Ми не повинні приймати відмови як відображення нашої власної цінності. Якщо хтось має для вас велике значення, або навіть хтось, хто жодного значення не має, відмовляє вам або вашому вибору, тоді ви і надалі продовжуєте існувати. А також і надалі маєте таке саме значення, яке б ви мали, якби вам не відмовляли. Відчувайте все, що супроводжує відмову, обговоріть ваші думки, але не втрачайте самооцінку через чиєсь не схвалення або заперечення того, ким ви є або що зробили. Навіть якщо найважливіша людина у вашому світі відмовляє вам, ви й надалі існуєте, з вами і надалі все гаразд. Якщо ви зробили щось не так, або якщо вам потрібно розв'язати якусь проблему чи змінити поведінку – тоді зробіть відповідні кроки, щоб потурбуватись про себе, але не заперечуйте себе та не дозволяйте іншим людям відкидати вас. Цьому немає потреби. Ми не повинні сприймати все так особисто. Ми близько до серця сприймаємо те, що не мали б, приміром, Сказати алкоголіку, якби ти мене кохав чи кохала, ти б не пиячив чи не пиячила. Те саме, що сказати, якби ти мене кохав чи кохала, ти б не кашляв чи не кашляла. Тому хто захворів на пневмонію? Жертви пневмонії кашлятимуть доки, доки не отримують відповідного лікування від їхньої хвороби. Те ж саме з алкоголіками. Коли люди з компульсивними розладами роблять те, що вони змушені робити – вони не кажуть, що не кохають вас, а кажуть, що не люблять себе. Ми повинні так само особистісно сприймати все незначне. Якщо в когось поганий день або в чи вона злиться, не треба припускати, що це якось пов'язано з вами. Це може бути пов'язано з вами, а може і ні. Якщо так, ви про це дізнаєтесь, зазвичай і з нами пов'язано значно менше, ніж ми вважаємо. Чийсь поганий настрій, гострий язик, кепський день, негативні думки, проблеми або чийсь алкоголізм не повинен керувати нашим життям, нашим днем, ба навіть годиною нашого дня і все руйнувати. Якщо люди не хочуть бути з нами чи правильно поводитись, це не має відображатись на нашій самооцінці. Це відображає їхні поточні обставини. Дотримуючись принципу відділення, ми маємо зменшити наші декструктивні реакції на світ довкола нас. Відділимось від усього. Облишимо це та дозвольмо людям бути тими, ким вони є. Хто ви такі, щоб стверджувати, що настрій, слово, поганий день, думка чи проблема не є важливою та необхідною частиною життя? Хто ви такі, щоб стверджувати, що ця проблема зрештою не корисна вам або комусь іншому? Ми не повинні завжди реагувати, ми маємо вибір. Саме в цьому полягає насолода одужання від співзалежності. І щоразу, коли ми втілюємо своє право на те, щоб обирати, як бажаємо діяти, думати, почуватись та поводитись, ми почуваємося ліпшими і сильнішими». Але ви можете заперечити, чому мені не варто реагувати, чому я не повинен чи не повинна казати щось у відповідь, чому мені не слід почуватись сумним чи сумною, він чи вона заслуговує на те, щоб нести тягар моєї тривоги. Це може бути правдою, але вам не слід так робити. Тут ми говоримо про ваш брак спокою, безтурботності, ваші даремно витрачені миті. Як казав Ралф Едвардс, це ваше життя». Як ви хочете витратити його? Ви не відділяєтесь задля нього чи неї. Ви відділяєтесь задля себе. Найімовірніше, що всі від цього виграють. Ми подібні до співаків у великому хорі. Якщо людина поруч збивається з нот, то хіба ж ми мусимо так само збитись? Хіба не було б краще для неї та для нас намагатись дотримуватись мелодії? Ми можемо навчитись грати нашу партію правильно – нам не потрібно позбуватися всіх наших реакцій на людей і проблеми. Реакції можуть бути корисними. Вони допомагають визначити, що нам подобається та приносить на солоду, виявляти проблеми в нас і довкола нас. Але більшість з нас реагує занадто гостро. І більша частина того, на що ми реагуємо, є дурницями. Але не аж таке важливе, воно не варте часу та уваги, які ми йому приділяємо. Серед того, на що ми реагуємо, є реакції інших людей на нас. «Я розлючений, бо він розлютився. Він розлютився, бо я був сердитий. Я був сердитий, бо думав, що він сердитий на мене. Він не був сердитий, а ображений, бо...» Наші реакції можуть бути саме таким ланцюгом, у якому часто всі засмучені, і ніхто не знає чому, вони просто засмучені. Тоді всі розчулюються та виходять під контролю. Іноді люди поводяться певним чином, щоб змусити нас реагувати у певний спосіб. Якщо ми припиняємо так реагувати, то відбираємо в них усі радощі цього життя. Витягаємо себе під їхнього контролю і забираємо в них владу над нами. Іноді наші реакції змушують інших людей реагувати певним чином. Ми допомагаємо їм виправдовувати певні моделі поведінки. Нам цього більше не треба, а геш? Іноді реагування звужує наше бачення так, що ми застрягаємо в наших реакціях на симптоми проблеми. Можемо бути такі зайняті реагуванням, що забракне часу чи сил, щоб знайти справжню проблему, а тим паче з'ясувати, як її розв'язати. Можемо витратити роки на те, щоб реагувати на кожну п'яну пригоду та її наслідки, і водночас не визнавати, що справжньою проблемою є алкоголізм. Навчіться припиняти, реагувати так, як не слід і не приносить жодної користі. Позбудьтесь реакції, які вас ранять. Ось деякі поради, які допоможуть вам відділитись від людей в інших деструктивних реакціях на них. Це лише поради. Для відокремлення немає точної формули. Вам потрібно знайти власний шлях. Той, який допоможе саме вам. Перше. Навчіться визнавати той факт, що ви реагуєте, коли дозволяєте комусь або чомусь контролювати вас. Зазвичай, коли ви починаєте відчувати тривогу, страх, гнів, злість, несхвалення, жаль до себе, сором, хвилювання або з'яковіння, це означає, що щось у вашому середовищі вас зачепило. Я не кажу, що погано відчувати всі ці почуття. Можливо, будь-хто б так почувався. Різниця полягає в тому, що ми вчимось вирішувати, як довго воліємо так почуватись, і що прагнемо з цим вдіяти» використання таких слів як він чи воно чи вона змусив змусило чи змусила мене так почуватись часто означає, що ми реагуємо. Втрата відчуття спокою та безтурботності є, мабуть, найсильнішою ознакою того, що ми застрягли в якійсь реакції. Друге. Влаштуйтеся зручно. Коли ви збагнете, що перебуваєте в центрі хаотичної реакції, кажіть, чи робіть якомога менше, поки не зможете відновити свій рівень безтурботності або спокою. Робіть усе, що вам потрібно робити, і що не шкодить вам чи іншим, щоб допомогти собі розслабитись. Зробіть кілька глибоких вдихів, вирушіть на прогулянку – Поприбирайте на кухні, полежіть у ванні, погостюйте друга, відвідайте зустріч Ал-Анон, прочитайте медитаційну книжку, поїдьте до Флориди, перегляньте телевізійну програму, знайдіть спосіб емоційно, ментально або за потреби фізично віддалитись від того, на що ви реагуєте. Знайдіть спосіб знизити напруженість, не пиячте та не сідайте за кермою, їдучи вулицею зі швидкістю 140 км на годину. Робіть щось безпечне, що допоможе вам відновити рівновагу. Третє, проаналізуйте те, що сталося. Якщо це незначний інцидент, ви, можливо, зможете розібрати з ним самотужки. Якщо проблема серйозна або вкрай засмучує вас, ви можете забажати обговорити її з другом, щоб пояснити власні думки і емоції. Проблеми та почуття починають розбухати, коли ми намагаємося тримати їх закритими в собі. Поговоріть про свої почуття, візьміть за них відповідальність, відчуйте свої почуття». Ніхто нічого не змушував вас відчувати. Хтось, можливо, причинився до того, щоб ви певним чином почувались, але свої почуття ви створили самі. Візьміться за них, тоді розкажіть собі правду про те, що сталося. Чи намагався хтось дуже відверто з вами говорити? Якщо я сумніваюся, чи вважати щось образую або не схваленням, то часто вважаю, що річ не в мені. Це береже мій час і мої почуття щодо мене. Чи намагались ви контролювати когось або якусь подію? Чи дуже серйозною є проблеми або питання? Чи берете ви чуюсь відповідальність на себе? Чи сердитись через те, що хтось не вгадав? Чого ви насправді хотіли або що насправді намагались сказати? Чи берете ви чуюсь поведінку занадто близько до серця? Чи хтось тиснув на вашу неупевненість або відчуття провини? Чи справді кінець світу чи просто сумно та невтішно? Четверті. З'ясуйте, що вам потрібно, щоб потурбуватись про себе. Приймайте власні рішення на основі реальності та в стані спокою. Чи потрібно вам вибачатись? Чи хочете ви це відпустити? Чи варто провести з кимось відверту розмову? Чи слід приймати якесь інше рішення, щоб потурбуватись про себе? Коли ви робите це, пам'ятайте про свої обов'язки. Ви не несете відповідальність за те, щоб іншим людям відкрилась правда, і вам не треба нікого виправляти. На вас покладено відповідальність за те, щоб відкрити для себе правду та виправити себе. Якщо не можете заспокоїтися щодо якогось рішення, відпустіть це. Ще не настав час, щоб його приймати. Зачекайте, коли ваш розум стабілізується, а емоції вщухнуть. «Сповільніться». Вам не потрібно почуватися такими наляканими, вам не варто почуватись такими шаленими. Дивіться у майбутнє, спростіть собі життя. Завдання. Перше. Чи витрачаєте ви забагато часу на реагування на когось або щось у вашому середовищі? На кого або на що? Як ви реагуєте? Ви б хотіли так поводитись або почуватись, якби у вас був вибір? Друге. Перегляньте попередні кроки відділення від того, хто чи що вас найбільше турбує. Якщо вам необхідно з кимось поговорити, виберіть друга, вартого довіри. За потреби зверніться по професійну допомогу. Третє. Які заняття дають змогу вам почуватися спокійними та задоволеними? До моїх улюблених занять належить зустріч щодо «12 кроків», гарячий душ з парою, гарний фільм і танці. Сім. Звільніть себе, відпустіть і впустіть Бога. Слоган програми «12 кроків». Кажуть, що співзалежні полюбляють контролювати. Ми повчаємо, кричимо, плачемо, благаємо, підкуповуємо, силуємо інших, нависаємо над ними, захищаємо, звинувачуємо, переслідуємо, втікаємо, намагаємося умовити, намагаємося відмовити від чогось, намагаємось нав'язати комусь відчуття провини. Спокушаємо, заманюємо у пастку, перевіряємо, показуємо, як нас образили. Обрежаємо інших у відповідь, щоб вони знали, як це. Погрожуємо завдати собі шкоди, граємо на чужих почуттях, ставимо свої ультиматуми, робимо щось за інших, відмовляємося щось за інших робити». Боремося, зводимо рахунки, скиглимо, вихлюпуємо нашу злість на інших, безпорадно поводимось. Страждаємо в учній тиші, намагаємось задовільнити, брешемо, скоюємо дрібні підлі речі, скоюємо великі підлі речі. Хапаємось за серце та погрожуємо померти, хапаємось за голову та погрожуємо збожеволіти. В'ємось об груди та погрожуємо вбити, заручаємось підтримкою інших союзників. Обережно добираємо слова, спимо з іншими, відмовляємо з іншими спати, маємо з іншими дітей, торгуємо з іншими, тягнемо до психотерапевта, забираємо від нього підло, говоримо про інших, негідно говоримо з іншими, ображаємо, засуджуємо, молимося про дива, платимо за них, йдемо туди, куди не хочемо йти. Залишаємось поруч, наглядаємо, диктуємо, командуємо, скаржимось. Пишемо про щось листи, пишемо до когось їх. Залишаємось вдома та чекаємо на когось. Ідемо кудись і шукаємо когось. Скрізь телефонуємо у пошуках когось. Їздимо вночі темними вулицями, сподіваючись зустріти когось. Бігаємо вночі темними вулицями, надії спіймати когось. Бігаємо вночі вулицями, щоб втекти від чогось. Приводимо додому, тримаємо там, замикаємо, забираємо від чогось, переїжджаємо з кимось, Лаємось, навіюємо, радимо, даємо комусь уроки, виправляємо, наполягаємо, здаємось, задобрюємо, провокуємо. Намагаємося змусити інших заздрити, намагаємося налякати, нагадуємо, розпитуємо, даємо підказки, обшукуємо кишені, заглядаємо в гаманці, обшукуємо білизну, лиш поримо у бардачку, заглядаємо у бачок, намагаємося зазирнути в майбутнє. Поглядаємо минуле, телефонуємо родичам, обмірковуємо, виправляємо помилки раз і назавжди. Виправляємо їх знову, караємо, винагороджуємо, практично здаємось, тоді ще дужче намагаємось. І робимо ще багато інших спритних маневрів, про які я або забула, або які ще не спробувала. Ми не ті люди, які сприяють подіям. Співзалежні – це люди, які послідовно та з багатьма зусиллями і енергією намагаються сприяти подіям. Ми контролюємо заради любові. Ми це робимо тому, що просто намагаємось допомогти. Ми діємо так, тому що краще знаємо, як все повинно бути та як люди повинні поводитись. Тому що ми маємо рацію, а вони помиляються. Оскільки боїмось не робити цього, тому що не знаємо, що ще ми можемо зробити – ми це робимо, щоб зупинити біль. Ми контролюємо, тому що вважаємо, що повинні це робити. Ми перевіряємо, тому що не думаємо. Ми контролюємо, тому що це єдине, про що можемо думати. Зрештою, ми можемо контролювати через те, що саме так завжди все робили. Дехто, будучи тираном і домінуючи, керуючи залізною рукою строгону, на який він або вона сам себе посадив чи посадила – вони могутні, вони краще знають, і дякуючи Богу, саме так це буде зроблено, вони переконаються, що саме так було зроблено. Інші приховують свою брудну роботу, вони ховаються за маскою доброти та люб'язності, потаємно продовжуючи займатися своєю справою, справою інших людей. Інші зі стогонами та плачем твердять про свою неспроможність, заявляють про свою незалежність, проголошують себе жертвами та успішно контролюють завдяки слабкості. Вони такі безпорадні, їм вкрай потрібна ваша співпраця, вони не можуть без цього жити. Іноді слабкі люди є найпотужнішими маніпуляторами та контролерами. Вони навчилися смикати за стрічки провини та жалю в цьому світі. Чимало співзалежних поєднують тактики, використовуючи різні методи щось те й спрацює, або, якщо казати точніше, щось не спрацює, хоча ми продовжуємо сподіватись на протилежне. Попри тактики, цілі залишаються незмінними змусьте інших людей робити те, що ви хочете, щоб вони робили, змусьте їх поводитись так, як вони повинні, на вашу думку. Не дозволяйте їм поводитись так, як вони, на вашу думку, не повинні, але поводилися без вашої допомоги. Змусьте життєві події розгортатись та розплутуватись так і тоді, коли ви цього бажаєте. Не дозволяйте відбуватися тому, що діється або може статись. Міцно тримайтесь та не відпускайте. Ми написали сценарій і стежимо за тим, щоб актори грали, а сцени розгортались там і так, як ми вирішили. Незважаємо на те, що продовжуємо опиратися реальності. Якщо наполегливо нестимемось вперед, то зможемо, якщо ми переконані, Зупинити потік життя, змінити людей і зробити все на наш смак. Ми обманюємо себе. Дозвольте розповісти вам про Марію. Вона одружилась з чоловіком, який був, як виявилось, алкоголіком. Він запивав, не пиячив щодня, на кожних вихідних чи щомісяця, однак, коли робив, було не до сміху. Він був за поїднями, іноді тижнями. Починав пити о восьмій ранку, аж поки не відключався. Він всюди блював, пропивав сімейний бюджет, втрачав роботу за роботою та створював нестерпний хаос щоразу, коли пиячив. Та й між запоями життя теж не було ідеальним. Повітря наповнувало відчуття приреченості та незрозумілі почуття. Інші нерозв'язані проблеми, які були осадом від алкоголізму, творили безлад в їхньому житті. Вони ніколи не могли уникнути катастроф і завжди починали наново з брудного листа. Однак для Марії та її трьох дітей було краще, коли її чоловік не пиячив. Також була надія, що цього разу все буде інакше. Ніщо ніколи не змінювалося. Щоразу, коли Марія розверталася або поверталася спиною до свого чоловіка, він йшов запій, І так тривало роками. Коли вона їхала геть на вихідні, коли вона їхала у пологовий будинок, коли її чоловік їхав з міста або коли опинявся поза межами її зору, з будь-якої іншої причини він пиячував. Щоразу, коли Марія поверталася до нього або рятувала його від того, що він пиячував, він різко кидав пити. Марія вирішила, що ключем до тверезості її чоловіка була її присутність. Вона могла контролювати пиядство та весь біль, який воно спричиняло. Коли трималася дому та стояла наглядочкою над своїм чоловіком. Оскільки вона навчилась такого методу контролювання, а також через зростання почуття сорому, ніяковіння, тривоги та загальної травми, які супроводжують співзалежність, Марія стала відлюдницею, вона відкидала можливість для подорожей, а також відмовлялась відвідувати церковні конференції, якими цікавилась. Навіть похід в продуктовий магазин починав загрожувати тій рівновазі, яку вона створила або вважала, що створила. Незважаючи на її рішучусь та відчайдушні намагання... Чоловік однаково знаходив можливість випити. Він придумав, як пиячити вдома, щоб вона про це не знала, і запивав, коли в неї не було вибору, і вона не могла ночувати вдома. Після одного надзвичайно сильного запою чоловік Марії заявив, що його змушували пити нестерпні фінансові труднощі, у яких вони опинилися. Він не спромігся згадати, що його пияцтво і спричинило ті нестерпні фінансові труднощі – він сказав, що якщо вона знайде роботу та допомагатиме фінансово, він більше не відчуватиме потреби пити. Напруження мало б тоді врятувати. Марія подумала над його вимогою та неохоче погодилась. Вона боялась залишати дім і не переймалась через те, що їй доведеться шукати няньку для дітей. Вона не відчувала емоційних або ментальних сил для роботи. Особливо була проти роботи заради додаткових грошей тоді, коли її чоловік так безвідповідально поводиться з грішми. Однак варто було спробувати. Усе заради того, щоб цей він не пиячив. Незабаром Марія отримала роботу судової секретарки. Вона успішно працювала, краще, ніж того очікувала. Співзалежні стають гарними працівниками. Вони не скаржаться, роблять більше, ніж мають, роблять все, про що їх просять, та довільняють людей, намагаючись ідеально виконувати свою роботу. Принаймні, певний час, поки не розсердяться та не обуряться. Марія почала себе трохи краще сприймати. Вона насолоджувалась спілкуванням з людьми, тим, чого їй бракувало в житті. Їй подобалось відчуття того, що вона сама заробляє гроші, однак досі обурювала через безвідповідальне ставлення чоловіка до грошей, а працедавці цінували її. Вони наділяли Марію дедалі більшим обсягом відповідальності та були готові підвищити її до помічниці юриста. Однак в той час Марія почала вкотре зазнавати знайомого почуття тривоги. Вона вважала, що чоловік знову збирався почати поячити. Те почуття приходило та йшло що кілька днів. І в одного дня воно завдало сильного удару. Та тривога, яка зв'язувала руки та перевертала все всередині, Повернулася з певною силою. Марія почала телефонувати чоловікові. Він не перебував на роботі, де мав би бути. Його працедавець не знав, де він. Вона продовжувала телефонувати. Ніхто не знав, де він. Вона цілий день гризла собі нігті. Здійснювала панічні телефонні дзвінки та сподівалася, що її колеги не збагнуть, що вона носить маску все гаразд, не має жодних проблем. Коли вона того вечора приїхала додому, то виявила, що чоловіка не було вдома, та що він не забрав дітей з групи продовженого дня, як мав би. Все знову вийшло з-під контролю. Він знову взявся за чарку. Наступного ранку вона звільнилась з роботи без відповідного попередження. О десятій вже знову була вдома, чатувала на чоловіка. Через роки вона сказала, мені здавалося, що я так маю робити. Мусила взяти все під контроль, мій контроль. Тут у мене таке запитання – хто кого контролює? Марія зрозуміла, що вона взагалі не контролювала свого чоловіка або його алкоголізм. Це він і його пияцтво контролювали її. Це я ще раз зрозуміла якось увечері, коли проводила в наркологічному центрі зустріч групової допомоги для сімей. Чимало моїх клієнтів є розумними, розумнішими за мене, я багато чого навчилась, слухаючи їх. Під час обговорення дружина одного алкоголіка відкрито зверталась до свого чоловіка. Людини, яка багато років їхнього подружнього життя провела в алкоголізмі, безробітті та в'язниці. «Ти звинувачуєш мене в тому, що я намагаюся контролювати тебе, а мені здається, що я так і маю робити», – сказала вона. «Я ходила з тобою в бари, щоб ти так багато не пиячив. Я опускала тебе в дім, коли ти був п'яним і брудним». Щоб ти більше не йшов пити або не завдав собі шкоди. Я міряла твої напої, пила з тобою, я терпіти не можу пити. Ховала твої пляшки та водила тебе на зустрічі алкоголік-анонімус. Однак, правда, полягає в тому, сказала вона, що ти мене контролював. Всі ті листи з в'язниці, у яких ти мені писав те, що я хотіла прочитати. Усі ті обіцянки, усі ті слова. І щоразу, коли я наважуюся піти від тебе, піти назавжди... Ти робиш або кажеш саме те, що треба, щоб я не пішла. Ти просто знаєш, що я хочу почути, і саме це мені говориш, але ніколи не змінюєшся. Ти ніколи не бажав змінитись. Ти просто хочеш мене контролювати». Він стримано усміхнувся і кивнув, коли вона це промовила. «Так», – сказав він, – «я намагався тебе контролювати, і мені це доволі добре вдавалося». Коли ми намагаємось контролювати людей і те, що брати під контроль не маємо права, то потрапляємо під нього, позбуваємося сили мислити, відчувати та діяти задля наших кращих інтересів. Ми часто втрачаємо контроль або самих себе, часто час нас контролюють не просто люди, а хвороби, зокрема, алкоголізм. Розлади харчування та ігрова залежність, алкоголізм та інші руйнівні розлади – потужні сили. Ніколи не забуваємо те, що алкоголіки і інші проблемні люди є експертами з контролю. Ми постаємо перед рівним суперником, коли намагаємося контролювати їх або їхню хворобу. І програємо в цій битві, програємо в цій війні. Ми втрачаємо себе, наше життя. Як влучно кажуть у «Ал-Анон», ви не є причиною цього. Ми не можете цього контролювати і не можете цього вилікувати. Тому припиніть старатись. Ми повністю розчаруємось, коли намагаємося зробити щось неможливе. І зазвичай заважаємо здійснити тому, що можливе. Я переконана, якщо тісно триматися за когось або щось, чи намагатись нав'язати власну волю в будь-якій ситуації – та вища сила більше не матиме можливостей зробити щось корисне з цією ситуацією або ж з цією людиною чи зі мною. Моє бажання контролювати блокує силу Божу. Воно блокує здатність інших людей до зростання, перешкоджає природньому перебігу подій, не дає мені змоги насолоджуватись людьми чи подіями. Контроль – це ілюзія. Він не працює. Ми не можемо контролювати алкоголізм. Не можемо контролювати компульсивну поведінку іншої людини, переїдання, сексуальну чи ігрову залежність або будь-що інше. Не можемо і не маємо права намагатись контролювати чиїсь емоції, розум чи вибір. Не можемо контролювати наслідки подій, не можемо контролювати життя. Дехто з нас ледве себе може контролювати – так чи інакше, люди роблять те, що хочуть. Вони почуваються так, як хочуть почуватись, або так, як насправді почуваються. Вони думають так, як хочуть думати. Роблять те, що, як вважають, мають робити, і вони... Зміня – лише тоді, коли будуть готові до змін. Немає значення, що вони неправі, а ми маємо рацію. Немає значення, що вони шкодять собі. Немає значення, що ми могли б їм допомогти, якби вони лише послухали нас і співпрацювали б з нами. Немає значення. Немає, немає, немає значення. Ми не можемо змінити людей. Будь-які намагання контролювати їх – це як обман, так і ілюзія. Люди або чинитимуть опір нашим намаганням, або подвоять свої зусилля, щоб довести, що ми не можемо їх контролювати. Вони можуть на якийсь час пристосуватись до наших вимог, але щойно ми відвернемось, вони повернуться до своїх звичайних станів. А більше, люди каратимуть нас за те, що ми змушували їх щось робити, чого вони не хочуть робити, або бути тими, ким вони не хочуть бути. Жодна мрія контролю не сприйматиме тривалий або бажаній зміні в іншій людині. Ми іноді можемо робити щось, що збільшує ймовірність того, що люди захочуть змінитися. Однак ми не можемо цього гарантувати або контролювати. І саме в цьому полягає правда. Це дуже сумно. Іноді це складно прийняти, особливо якщо той, кого ви любите, завдає шкоди собі та вам. Але саме так і є. Єдина людина, яку ви можете зараз чи будь-коли в житті змінити – це ви самі. Єдина людина контролювати, яку ви маєте право – це ви самі. Підділяйтесь, здавайтеся. Іноді, коли ми це робимо, той результат, на який чекали та сподівались, приходить швидко, практично дивом – а іноді ні, іноді цей результат ніколи не приходить. Однак ви матимете з цього користь. Вам не потрібно припиняти піклуватися, бо любити, вам не слід терпіти знущання. Ви не маєте відмовлятися від конструктивних методів розв'язання проблем, зокрема професійного втручання. Ви повинні повернути собі власні емоційні, ментальні, духовні та фізичні сили і дати всім іншим і всьому іншому спокій. Хай буде так, як є. Прийміть рішення, потрібні вам, щоб потурбуватись про себе, а не дозволяйте їм контролювати інших людей. Почніть піклуватись про себе. Але для мене це дуже важливо, заперечить чимало людей. Я не можу відділитись. Якщо для вас аж так важливо це, тоді я гадаю, ви ще більша причина для відділення. Я чула з дитячих вуст мудрі слова про відокремлення з уст моїх дітей. Іноді мій молодший син Шейн занадто міцно та довго тримає обійми. Він починає мене валити з ніг, я втрачаю рівновагу, і мені дуже хочеться, щоб він припинив мене обнімати. Я починаю йому опиратись, можливо, він робить це, щоб тримати мене біля себе трішки довше. Мабуть, це форма контролю. Я не знаю, якось увечері, коли він так робив, моя дочка дивилась на це, поки не засмутилась і не роздратувалась. «Шейне», – сказала вона, – «настав час відпустити». Для кожного з нас настає час, коли треба відпустити. Ви знатимете, коли цей час прийде. Коли ви зробите все, що могли, настане час для відділення. Проаналізуйте свої почуття, опорайтесь зі своїми страхами через втрату контролю. Переберіть контроль над собою та своїми обов'язками. Звільніть інших, щоб вони були тим, ким вони є. Так ви звільните себе. Завдання. Перше. Чи є у вашому житті подія або людина, яку ви намагаєтесь контролювати? Чому? Напишіть про це декілька абзаців. Друге. В який спосіб ментально, фізично, емоційно та інше вас контролює людина чи річ, яку ви намагаєтесь тримати під контролем? Третє. Що сталося б з вами або іншою людиною, якщо ви відділились від цієї ситуації або людини? Чи відбудеться це попри ваші намагання контролювати? Яку користь ви маєте від того, що намагатиметесь тримати під контролем ситуацію? Яку користь має інша людина від ваших намагань її контролювати? Чи ефективним є ваші намагання тримати під контролем наслідки подій? 8. Приберіть жертву. Ми так стараємось, щоб ніхто не постраждав, тобто ніхто крім нас, член Ал-Анон. Через понад рік після мого одужання від співзалежності я усвідомила, що й далі постійно щось робила, що спричиняло мені біль. Мені здавалося, що це мало бути якимось чином пов'язано з тим, чому чимало моїх стосунків псувались. Але я не знала, чим було оце те, що я робила, тому не могла припинити цього робити. Одного сонячного дня я йшла вулицею разом з моїм другом скотом. Відтак зупинилась, повернулася до нього і запитала, що співзалежні постійно повторюють, що саме змушує нас так погано почуватись. Він якусь мить розміркував над моїм запитанням, перш ніж відповісти. Співзалежні, підклювальники, рятівники, вони рятують, потім переслідують і зрештою стають жертвами. Садай драматичний трикутник Карпмана, сказав він. Драматичний трикутник Карпмана та його складові ролі, рятівника, переслідувача та жертви є результатом спостережень Стівена Б. Карпмана. Те, що він сказав, не мало сенсу, однак я пішла додому, витягла кілька книг з терапії, які збирали пил на моїх полицях і прочитала про це. Через якийсь час моїй голові прояснилось. Я побачила, я зрозуміла і почувалася так, ніби відкрила вогонь. «Ось воно. Це була моя модель поведінки, наша модель поведінки. Саме це ми постійно робимо з нашими друзями, сім'єю, знайомими, клієнтами та будь-ким довкола. Ми співзалежні можемо робити чимало речей, однак ця модель поведінки – саме те, що ми робимо якнайкраще та найчастіше. Це наша улюблена реакція». Ми – рятівники підштовхувачі, ми – великі хрещені матері та батьки всього цього світу, як каже Ірні Ларсен. Ми не тільки задовільняємо потреби людей, а й передбачаємо їх, виправляємо, пілкуємо, влуємося та возимося з іншими. Поліпшуємо, розв'язуємо та дбаємо, і все це дуже добре робимо. Ваше бажання – закон для мене, ось наш девіз. Ваша проблема – це моя проблема, ось наше гасло. Ми – піклувальники». Що таке порятунок. Рятування та піклування означають практично все те, що й означають самі ці слова. Ми рятуємо людей від їхніх обов'язків, переймаємося обов'язками інших людей замість них, потім розлючуємося на них за те, що ми зробили, тоді почуваємося використаними та, не... та нам соромно за себе. Саме такою і є модель поведінки в цьому трикутнику. Рятування та піклування є синонімічними поняттями. Їхні визначення тісно пов'язані з підштовхуванням. Підштовхування – це жаргонізм психотерапевтів, який позначає деструктивну форму допомоги. «Будь-які дії, які сприяють тому, щоб алкоголік і далі пиячів, які дають змогу паякові уникнути наслідків у вигляді страждань або будь-як інакше полегшують для нього продовження алкоголізму» вважаються підштовхувальною поведінкою. Як каже консультант Скотт Еглстон, ми рятуємо щоразу, коли беремо відповідальність за будь-яку іншу людину. За її думки, почуття, рішення, поведінку, зростання, добробут, проблеми чи долю. Наведені нижчі дії спочатку свідчать про крок рятування та піклування. Ми робимо те, чого насправді не хочемо робити. Кажемо так, тоді, коли маємо на увазі «ні». Робимо щось за когось, хоча та людина може й повинна робити це сама. Задовольняємо потреби інших людей, хоча нас про це не просили то до того, як ми на це погодились. Робимо більше, ніж мали б, коли просять нашої допомоги. Постійно даємо більше, ніж отримуємо, навзаємо в певній ситуації. Виправляємо почуття інших людей, думаємо замість інших людей, говоримо замість інших людей, переживаємо ті наслідки, які б мали нанести на собі інші люди. Розв'язуємо замість інших людей їхні проблеми. Вкладаємо більше за іншу особу зацікавлення та дії в спільну роботу. Не просимо того, чого хочемо, потребуємо та бажаємо. Ми рятуємо завжди, коли піклуємось про інших людей. В той час, коли рятуємо або піклуємось, ми можемо відчувати одне або більше з цих почуттів. Дискомфорт і незручність від дилеми іншої людини, нагальність щось робити, жаль, провину, праведність, тривогу, надзвичайну відповідальність за ту людину або проблему, страх, примус або вимушеність щось зробити – помірний або сильний опір до якихось дій, більшу компетентність, ніж в людини, якій допомагаємо, періодичне обурення через те, що ми потрапили в цю ситуацію. Ми також думаємо, що людина, про яку піклуємось, є безпорадною та не може зробити те, що ми для неї робимо. Ми вважаємо, що нас на якийсь час потребують. Я не говорю про вчинки любові, люб'язності, співчуття або щирої допомоги, це ситуації, в яких справедливо очікувати на нашу допомогу, у яких вона потрібна, та в яких ми хочемо допомог... допомогу надавати. Ці вчинки – гарна сторона життя, не як рятування та опікування. Опікування видається значно більш дружньою дією, ніж воно є насправді. Для нього потрібно, щоб особа, про яку піклуються, була некомпетентною. Ми рятуємо жертв – людей, котрі переконані, що вони не можуть нести за себе відповідальність. Вони насправді можуть відповідати за себе, хоча ми та вони не допускаємо цього. Зазвичай наші жертви просто зависають в тому кутку трикутника, чекаючи на те, щоб ми... «Втрутимось та застребнемо до них туди. Після того, як врятуємо їх, ми неминуче перейдемо в інший куток трикутника переслідування. Ми обурюємося і злимось на людину, якій так великодушно допомогли. Ми зробили те, чого не хочемо, те, що не входило в наші обов'язки. Ми проігнорували наші власні потреби і бажання і через це сердимось». Справу ускладнює ще й те, що ця жертва – ця бідолашна людина, яку ми врятували, не відчуває вдячності за нашу допомогу. Він або вона не повністю цінує жертви, на які ми пішли. Постраждалий не поводиться так, як мав би. Ця людина навіть не дослухається до наших порад, котрі ми так охоче роздавали». Ця людина не дозволяє нам виправити це відчуття. Щось іде не так, або виникають якісь не ті почуття, тому ми зриваємо з себе німб і витягаємо вила. Іноді люди не помічають або вирішують, що не помічати наш ображений настрій. Іноді ми з усіх сил намагаємося це приховувати, іноді даємо волю відчуттю злості, передусім ми це робимо з членами наших родин. Щось у ваших сім'ях часто показує нас справжніми. Чи ми показуємо, ховаємо або частково приховуємо наші хвилювання та обурення, чи ні, та ми знаємо, що відбувається. До більшого, люди, яких ми рятуємо, відразу відчувають зміну нашого настрою. Вони бачать, як вона «насувається». Це просто відмовка, яка була їм потрібна, щоб нас завести. Це їхня відповідь в кутку переслідування. Це може переслідувати нашому відчуттю злості, відбуватися в той самий час чи опісля. Іноді жертви відповідають на нашу злість. Звичайно, це відповідь на те, що ми беремо відповідальність за цю людину, що безпосередньо чи опосередковано, кажемо йому або їй про те, якими неспроможніми ми його, її вважаємо. Люди опираються тому, щоб їм казали чи показували, які вони некомпетентні, хоч би як голосно вони не виправдовували свою некомпетентність. І вони ображаються на нас за те, що ми посилюємо їхні почуття образи, бо ми розсердились на них після того, як вказали на їхню некомпетентність. Тоді настав час для нашого вирішального кроку. Ми прямуємо до нашої улюбленої точки, куток жертви внизу. Це передбачуваний і неминучий результат рятування, почуття безпорадності, волю, смутку. Сорому та жалю до себе переважають. Нас використали знову, нас не оцінили знову. Ми так стараємось, щоб допомогти людям, бути з ними добрими. Ми стогнемо, чому, чому це завжди зі мною трапляється. Інша людина повелася з нами зневажливо, допекла нам, тож думаємо, ми завжди будемо жертвами, мабуть, якщо не припинимо рятувати та піклуватись. Чимало співзалежних в певному миті їхнього життя були справжніми жертвами. Жертвами чогось жорстокого ставлення, зневаги, забуття, алкоголізму або низьких інших ситуацій, які можуть робити жертви з людей – у якийсь час ми були справді безпорадними для того, щоб захиститися або розв'язати наші проблеми. Щось стало на нашому шляху, те, про що ми не просили, і це завдало нам сильного болю. Це сумно, справді сумно. Однак ще сумніше те, що чимало з нас, співзалежних, почали бачити в собі жертв. Наша болісна історія повторюється. Як піклувальники ми дозволяємо людям робити з нас жертв і беремо, Участь у процесі перетворення нас жертв тим, що вічно рятуємо людей. Ані рятування, ані піклування не є вчинками любові. Драматичний трикутник – трикутник ненависті. Він сприяє та посилює саму ненависть, а також стримує наші почуття щодо інших людей». Трикутник і змінні ролі рятувальника, переслідувача та жертви – видимий процес, через який ми проходимо. Роль змінюється, і приходять емоційні зміни та неминучі й гостро, ніби ми читаємо сценарій. Ми можемо завершити процес за секунди, відчуваючи лише помірні емоції, поки змінюємо ролі. Або ж можемо роками проходити цей трикутник і справді приготуватись до великого вибуху. Ми можемо, ще й чимало з нас роблять, рятувати по 20 разів на день. Дозвольте мені проілюструвати цей порятунок. Одна моя подруга була одружена з алкоголіком. Щоразу, коли він напивався, вона їздила містом, просила друзів про допомогу та беззупинно шукала свого чоловіка, поки не знаходила його». Вона зазвичай відчувала добродушність, занепокоєння та жаль за нього, попередження, що рятування мало початись, а тоді вона привозила його додому та вкладала в ліжко, беручи на себе відповідальність за, його, за нього та його творецість. Щойно його голова опинялась на подушці, все змінювалось. Вона приставала на позицію переслідувача, воліла не бачити цього чоловіка в себе вдома, очікувала, що він днями скиглитиме про те, як йому погано. Він не був здатний взяти на себе свої обов'язки в родині, та й загалом поводився жалюгідно. Він так часто це робив, тож вона сердилась на нього, починаючи з дрібних докорів і завершуючи повноцінними звинуваченнями». Він якийсь час терпів її переслідування, а потім переходив від безпосередньої жертви до мстивого переслідувача. Потім вона поступалася до ролі жертви. Жаль до себе, відчуття безпорадності, сорому та вітчаю атакували. Такою була історія її життя. Вона любила скиглити». Після всього того, що вона зробила для нього, як він міг так поводитись з нею? Чому це постійно з нею відбувалося? Вона почувалась жертвою обставин, жертвою жорстокої поведінки її чоловіку, жертвою життя. Вона ніколи не замислювалась над тим, що також була жертвою самої себе та власної поведінки. Ось інший приклад рятування. Якось влітку подруга попросила мене завести її на яблучну ферму. Спершу я хотіла туди поїхати, тому ми призначили для цього дату. Однак, коли настала та дата, я була надзвичайно зайнята. Зателефонувала їй, замість того, щоб сказати, що не хочу їхати, попросила перенести поїздку. Я відчувала провину та відповідальність за її почуття. Ось іще одне рятування. Не змогла змусити її, оскільки... Вважала, що вона не може впоратись або нести відповідальність за свої почуття. Я не змогла сказати правду, бо думала, що вона розсердиться на мене. Ще більше емоційної відповідальності, ніби чиясь злість була моєю справою. Прийшла наступне вихідні, і я втиснула подорож у мій ще більш щільний графік. Мені навіть не треба було ніяких яблук, в моєму морозильнику дві полички були заповнені яблуками. Перш ніж зупинила автомобіль перед її будинком, я вже переключилась на роль переслідувача. Була охоплена відчуттям образи та напруження, поки ми під'їжджали до яблучного саду. Коли ж приїхали і почали куштувати та збирати яблука, стало зрозуміло, що ніхто з нас не відчував задоволення. За кілька хвилин подруга подивилась на мене. «Я насправді не хочу яблук», – сказала вона. «Я купила їх минулого тижня. Я приїхала лише тому, що думала, що ти цього хочеш» я не хотіла образити твої почуття. Цей приклад є лише одним із тисячі рятувань, яким я присвятила своє життя. Коли я почала усвідомлювати цей процес та збагнула, що витратила більшу частину життя на ходіння по зазублених краях цього трикутника, беручи на себе відповідальність за кожного і усе, крім себе, іноді мені вдавались великі рятування, іноді дрібні. Мої дружні стосунки з іншими людьми народжувались, існували та зникали відповідно до прогресу рятування. Воно проникло в мої стосунки з членами родини та клієнтами. Більшість часу я не покоїлась. Двоє співзалежних, які перебувають у стосунках, справді можуть погіршувати ситуацію одне одного. Уявіть, що в взаєминах перебувають двоє людей, які намагаються всіх задовольнити – а тепер уявіть, що вони обоє хочуть прокласти край цим стосункам. Вони, як каже Ірні Ларсен, скоюватимуть жахливі речі. Практично зруйнують одне одного і самі себе, перш ніж хтось із них припинить рятувати та скаже «я хочу це закінчити». Ми, співзалежні, занадто багато часу витрачаємо на рятування, намагаємося бути живим доказом того, що люди можуть давати більше, ніж Бог. Я, звичайно, можу помітити співзалежного протягом перших п'яти хвилин зустрічі та розмови. Він чи вона або запропонує мені непотрібну допомогу, або продовжить говорити зі мною хоча йому або їй некомфортно, і він чи вона бажає зупинитись та особа починає стосунки з того, що бере на себе мою відповідальність і не бере власної» як з нас так втомився від величезного тягара тотальної відповідальності за всіх людей, що ми можемо не зважати на почуття жалю та занепокоєння, які супроводжують акт рятування, та перейти одразу до злості. Ми постійно злимося, лютуємо і обурюємося на адресу потенційних жертв. Людина з потребою або проблемою змушує нас вважати, що ми повинні щось зробити або відчувати провину. Після порятунку ми цілком впевнені в іншій ворожості до цієї незручної ситуації. Я часто бачила, як це стається з людьми, професія яких допомагати іншим. Після багатьох років рятування, коли вони багато давали та значно менше отримували взамін – Чимало професійних помічників займають ворожу позицію щодо своїх клієнтів. Вони можуть і надалі залишатись поруч і допомагати їм, однак зазвичай залишають таку професію з гострим відчуттям жертви, як запевняють деякі консультанти. Піклування не допомагає, воно спричиняє проблеми. Коли ми піклуємось про людей і робимо те, чого не хочемо, то ігноруємо власні потреби, бажання та почуття – Мивби відсуваємо самі себе убік, іноді так поринаємось в піклування про інших, що ставимо все наше життя на паузу. Чимало піклувальників втомлені та перевантажені. Вони не отримують задоволення від жодної своєї справи. Дбайливці справляють враження дуже відповідальних, але вони такими не є. Ми не беремо на себе найважливішу для нас відповідальність за нас самих. Отже, ми більше даємо, ніж отримуємо, і тоді через це почуваємось так, ніби над нами познущались та нас зневажали. Розмірковуємо, чому так відбувається, що коли ми передбачаємо потреби інших, то ніхто не передбачає нас.